Великий телефон. 1. Дорогою в Бофорт у фургоні було здебільшого тихо. Лікар Еванс спробував раз почати розмову, знову бажаючи повідомити про те, що він тут просто невинна жертва. Тім повідомив його, що він має вибір або заткнутися, або прийняти кілька таблеток оксикодону, який дав лікар Роупер, або продовжувати говорити і терпіти біль у пораненій стопі. Еванс віддав перевагу мовчанню і таблеткам. У маленькому коричневому флаконі лишилося ще кілька штук. Тім запропонував одну пігулку Місіс Сіксбі, яка заковтнула її насухо і без подяки. Тім хотів, щоб усе було тихо, задля Люка, який тепер став мозком операції. Тім знав, більшість людей вважали б його божевільним через те, що дозволяє 12-річному розробляти стратегію порятунку дітей з тонелю так, щоб їх самих не вбили але помітив, що Венді також не протестує. Вони з Тімом знають, що Люк зробив, щоб сюди дістатися. Бачили його в дії і розуміють. Що саме розуміють? Ну, окрім того, що в малого багато хоробрості, він також справдешній геній найвищого гатунку». Ті бандити в інституті змусили його відточити вміння, яке, принаймні, до підсилень, усього на дещицю серйозніше за якийсь дешевий трюк. Вони вважали його розум лише доважком до того, що їм насправді треба. І були в цьому схожі на браконьєрів, які вбивають слона вагою 12 тисяч фунтів тільки заради 90 фунтів слонової кістки. Тім сумнівався, що Евенс може оцінити таку іронію, а от Сіксбі – так. Якщо дозволить бодай приткнутися у своїй розумовій кімнаті такій думці, прихована операцію, що триває десятиліттями, зламало щось зовсім несуттєве на їх погляд дитина зі значним інтелектом. 2. Близько дев'ятої, перетнувши межі міста Бофорт, Люк попросив Тіма знайти мотель. Але зупиняйтеся не перед ним. Об'їдьте ззаду. На Баундарі Стріт стояв еконолодж, перед яким простягнувся затінений магноліями паркінг. Тім зупинився біля огорожі і вимкнув двигун. «Тут ми з вами попрощаємося, Венді», – повідомив Люк. «Тіме?» – запитала Венді. «Про що він?» «Про те, що тобі треба взяти собі кімнату, і він має рацію», – відповів Тім. «Ти лишаєшся, ми їдемо». «Після того, як отримаєте ключ, поверніться», – сказав Люк. «І принесіть якийсь папір. Ручку маєте?» «Звісно, і блокнот». Вона поплескала себе по кишені штанів уніформи. «Але...» «Я поясню стільки, скільки зможу, коли повернетесь. Але якщо коротко, то ви наша страховка». Місіс Сіксбі вперше звернулася до Тіма після закинутого салону краси. «Те, що цей хлопець пережив, зробила його божевільним. І варто бути не менш навіженим, щоб слухати його». «Найкраще, що ви можете зробити, це залишити мене з лікарем Евансом тут і втекти!» «Тобто залишити моїх друзів на певну смерть?» – сказав Люк. Місіс Сіксбі посміхнулася. «Ну, справді, Люку, подумай, що вони для тебе взагалі зробили?» «Ви не розумієте», – зітхнув Люк, «навіть якщо мільйон разів пояснювати». «Іди, Венді, наполіг Тім». Він узяв її за руку і стиснув. «Візьми кімнату, тоді повернися». Вона змірила його непевним поглядом, але віддала глок, вийшла з фургона і рушила в бік адміністрації. «Я б хотів наголосити, що я тут з...» – завів лікар Еванс. «Примусу, так», – перебив Тім. «Ми це вже чули. Тепер замовкне». «Ми можемо вийти?» – запитав Люк. «Я хочу поговорити з вами без...» – кивнув на місіс Сіксбі. «Звісно, можемо». Тім відчинив і пасажирські, і ковзні двері і тоді став перед огорожею, що відділяла мотель від зачиненого салону продажів автомобілю по сусідству. з цього місця Тім бачив обох їхніх вимушених пасажирів і міг зупинити їх, якщо хтось вирішить утекти. Він не вважав, що це дуже вірогідно, адже обох підстрелено в ногу. «Що таке?» – запитав Тім. «Ви граєте в шахи?» «Правила знаю, але ніколи особливо не грав». «Я граю», – сказав Люк тихо. І тепер я граю в шахи з ним. З текгаусом. Розумієте? Е, думаю, так. Намагаюся думати на три ходи вперед, плюс продумаю контрудари на його майбутні ходи. Тім кивнув. У шахах час не грає проти тебе, хіба що в швидкісних. А в цій грі ще як? Ми маємо дістатися звідси на льотне поле, де чекає літак. Тоді кудись біля прескайла, десяде літак. Звідти в інститут. «Думаю, ми будемо там не скоріше, ніж о другій ночі. Погоджуєтесь?» Тім подумки прикинув, тоді кивнув. «Може, і пізніше, але, скажімо, що у другій». «Таким чином, у моїх друзів п'ять годин, щоб зробити щось самим. Але також п'ять годин має істегаус, щоб щоби ще раз обдумати свою позицію і змінити думку. Пустити газ тим дітям і просто втекти». Я сказав йому, що його фото буде в кожному аеропорту, і він на це купився. Думаю, тому, що його фото мають бути десь в інтернеті. Багато працівників інституту – колишні військові. Мабуть, він також. Його фото може бути навіть у телефоні цієї стерви, зауважив Тім. Люк кивнув, хоча сумнівався в тому, що місіс Сіксбі належить до тих людей, які багато фотографують. Але він може вирішити пішки перетнути канадський кордон. Упевнений, у нього повністю готовий альтернативний спосіб утечі. Покинута лісова стежка чи потічок – це один з тих майбутніх ходів, про які не можна забувати. Тільки... Тільки і що? Люк потер долоною щоку. Дорослий жест й нерішучості. Мені потрібна ваша думка. Мої ідеї для мене виглядають добре, але я лише дитина. Не можу бути впевненим. «Ви дорослий, і ви з них, з хороших хлопців!» Тіма це приємно вразило. Він глянув на будівлю, але Венді поки не було видно. «Ну, кажи, що думаєш!» «Що я його роз'їбав!» «Що я йому все похерив!» «Думаю, він може залишитися, щоб убити мене!» «Скористатися моїми друзями як приманкою, щоб я точно прибув!» «Як гадаєте, розумно?» «Але кажіть правду!» «Розумно!» – сказав Тім. Точно сказати важко, але помста – сильний мотиватор, а цей стеггаус далеко не перший, хто проігнорує власні інтереси, щоб вчинити її. І ще, думаю, є як мінімум одна причина, чому він може лишитися чекати. Яка? Люк нетерпляче дивився на нього. Венді Галіксон з'явилася з будівлі з ключем-карткою в руці. Тім кивнув головою в бік прочинених дверцят фургона, тоді схилився ближче до люка. «Сікс біжначальниця, так?» Стекгаус просто її солдафон?» «Так». «Ну», з ледь помітним усміхом сказав Тім, «а хто її, шеф? Думав про це?» Очі Люка загорілись, а рот розкрився. Він зрозумів і всміхнувся. Три. Дев'ята п'ятнадцять. В інституті було тихо. Діти в передній половині спали після седативів, які роздали Джой Хадад. У тунелі доступу п'ятеро, які почали заколот, спали також, проте, мабуть, не надто міцно. Стикгаус сподівався, що головний біль їх добряче довбе. з дітей, які не спали, були овочі. Вони безцільно блукали, від чого складалося враження, ніби їм навіть є куди йти. Іноді вони ходили колами, наче бавилися в колу навкруг Розі. «Ringo, Ringo, Rosie» – дитяча наспівка, а також одноіменна дитяча гра, під час якої учасники ходять колом, тримаючись за руки. Стикгаус повернувся до кабінету місіс Сіксбі і відімкнув замкнену нижню шухля її столу ключем-дублікатом, який вона йому колись дала. Тепер він тримав у руці супутниковий телефон, який вони називали «зеленим» чи іноді «нульовим» міркував над тим, що Джулія якось сказала про цей телефон із трьома кнопками. Це було одного дня, минулого року, в містечку, ще коли в Гекля і Джекаль працювала більшість мозкових клітин. Діти з задньої половини саме нейтралізували саудівського бігунця, що пересилав гроші терористичним угрупуванням у Європі, і це виглядало цілком як нещасний випадок. БЕГМЕН Людина, яка збирає і розповсюджує гроші, здобуті незаконним шляхом, рикетирством, кришуванням тощо. Життя було чудовим. Джулія запросила його на вечерю відсвяткувати. Вони перед тим роздушили пляшку вина, а другу – під час і після. Це розв'язало її язика. «Ненавиджу дзвонити, звітувати на нульовий. Той чоловік шепелявить. Мені завжди уявляється альбінос. Не знаю чому». Може, я щось таке бачила в коміксах, коли була малою. Злочинець-альбінос із очима рентгенами. Стикгаузи з розумінням кивнув. Де він? Хто він? Не знаю і знати не хочу. Я дзвоню, звітую, потім приймаю душ. І гірше, ніж дзвонити на нульовий, є лише одне – відповідати на дзвінок. Тепер Стекгаус дивився на нульовий телефон з якимось забобонним переляком, ніби від самих роздумів про ту розмову в нього задзвенить у... «Ні», – промовив він, – порожній кімнаті, мовчазному телефону, мовчазному принаймні поки що. «Жодних забобонів. Ти подзвониш. Звичайна логіка». «Звісно». Бо люди на іншому кінці нульового, шипалявий чоловік і більша організація, що він її представляє, дізнаються про Веремію в тому містечку в Південній Кароліні. Звісно ж, дізнаються. Воно все буде на перших шпальтах новин і по всій країні, чи і по всьому світу. Може вони вже знають? Якщо знають про Голістера, позаштатного спостерігача з Дюпрея, може зв'язалися з ним, щоб дізнатися деталі бійні. Але нульовий не дзвонив. Це означає, що вони не знають, чи що дають йому час із усім розібратися? Стекгаус сказав чоловікові на ім'я тім, що будь-яка домовленість залежатиме від того, чи існування інституту залишиться в таємниці. Стекгаус не такий дурний, щоб повірити, наче продовжить тут працювати, принаймні в лісах Мейно, але якби йому вдалося розрулити ситуацію, не розпустивши по всьому світі новини про надприродних дітей, яких катують і вбивають, або чому ці речі відбуваються, було б непогано. Його, можливо, навіть вигородять, якщо придумає якесь беззаперечне прикриття, хоча навіть зберегти життя вже непогано винагорода. Знають лише троє людей, за словами цього тіма. Інші, які бачили, що на флешці мертві. Декотрі з безталанного загону золотих, може, й живі, але вони її не бачили, і вони мовчатимуть про все інше. Нехай люкелі зі своїми спільниками дістанеться сюди це перший крок. Вони прибудуть близько другої години ночі, навіть якщо опів на другу, я матиму достатньо часу, щоб спланувати засідку. У моєму розпорядженні техніки й товстуни, але деякі з них, Зік, наприклад, міцні хлопці. «Треба забрати флешку і взяти їх». «Тоді, коли подзвонить Шепелявий, а він подзвонить, і запитає, чи я розв'язую проблему, скажу...» «Скажу, що проблему вже розв'язано», – виголосив Стикгаус. Він поклав нульовий телефон на стіл місіс Сіксбі і відправив йому думками повідомлення. «Не дзвони! Не дзвони!» «Навіть не думай дзвонити до третьої ночі. Четверта, п'ята було б навіть краще. Дай мені вдосталь час...» Телефон задзвонив. Від чого Stickhouse перелякано скрикнув. Тоді розсміявся, хоча серце продовжувало надто швидко гупати в грудях. Не нульовий телефон, а його власний, що означало дзвінок з Південної Кароліни. Алло. Це тім чи люк? Це люк. Слухайте мене, я поясню, як усе буде.